По всьому було видно, що він розуміє мій стан Йому й самому радісно від того, що має зараз відбутися І ще раз належить підкреслити, що гибісти гірського Алтаю Небагато нам завдавали прикрущів У грудях моїх потеплішало, радість гралася моїм серцем як дитина м'ячиком Хотілося сміятися і плакати водночас І все ще не вірилося, що я за кілька хвилин побачу мою кохану Раїсу Я роздягнений вибіг із гуртожитку Поміж березами стояв бобик, так у українських колгоспах називають цю машину. Раїса діставала з нього речі, валізу і речовий мішок. Вражений я побачив її розкішну, хоч уже прибиту севиною косу. Я ніколи не бачив дружину з косою, вона дуже їй личила. Незенька Раїса видалась іще нижчою, якось ніби обважніла, мабуть дуже втомилася. Та й років прибуло, а обличчя... «Боже, милостивий, яке ж воно до болю рідне, округле, з ямочками на щоках, і скільки в ньому доброти, як світла на ранковому обрії». Ми пригорнулися одне до одного, по щоках потекли сльози. «Ну, веди, коротко мовила Раїса, показуючи на валізу. «Сама хотіла взяти мішок, але я не дав, кинув собі на плече. І ось ми йдемо по коридору до нашої кімнати. Всі двері відхилені, звідти визирають очі жінок. Хіба ж я...» «Міг не похвалитися, що сьогодні зустрічаю дружину. Потім вони ще битатимуть. Яка ж вона молода та гарна!» «Поганих не тримаємо», – відповідав з гордістю. «Невдовзі дізнаюся, що Раїса ледве вижила. Дивувалася, що якось добула строк. У неї з дитинства тяжка алергія на все м'ясне». Звичайно, м'ясом у таборах не дуже пахло, а проте всі страви готувалися на кістковому відварі. Кістки привозили з м'ясокомбінату. Саме це й робило все варево непридатним до вжитку. Досить Раїсі з'їсти кілька ложок такої страви, як вона розпухала і робилася тяжко хворою. А що ж їсти? Чим живитися? Головним її харчем був самий лише хліб, який ми вважали неїстівним і кидали у величезний казан, що стояв біля їдальні. Я вже про це писав. Ще промивала те, що лишалося в мисці від вилитого супу, і їла. Ясно, що лишалося небагато. Їжу їм приносили з жіночої кримінальної зони. Власної кухні не було, бо жінок-політв'язнів було не більш як десяток. Приносили те, що самі не з'їдали, перебовтане і пересіджене. Раїса захворіла на анемію. Її підтримували, як могли Ірина Ратушинська, Тетяна Великанова, Лідія Дороніна, Лагле Парик, Ядвіга Біляускене, власне, майже всі жінки, з якими вона ділила каторгу. Ратушинська потім приділить Раїсі багато уваги в книзі Сірий Колір надії, що стала світовим бестселером. Ця широко відома книга дає мені змогу не переповідати детально каторжанське минуле Раїси. Та й сама вона згодом, мабуть, візьметься за перо. Тут належить звернути увагу на те, що прибула Раїса до мене в фатальне число – 26 квітня 1986 року. Звичайно, в той день ми ще не знали, що під Києвом сталася атомна катастрофа світового масштабу. Дізнаємося згодом, але ще й близько не зможемо уявити трагічної колосальності цього лиха. Не спали до ранку, говорили й говорили, але не про те, що діялося з нашим народом під Києвом. Говорили поки що про своє, заново звикали до голосу, міміки, виразу очей. Як же вона, бідна, настраждалася від п'ятилітнього голоду? Все мене було для неї. Найкращий у світі алтайський мед, яйця, сметана, але вона утримувалася від їжі, щоб не зашкодити собі. Вранці наступного дня побачила смітник біля нужника. І він у її уяві розрісся на весь алтай. Теж та краса, про яку ти писала, а я дурна повірила. Не могла діждатися, коли побачу. Заспокойся, Люба, нехай у березняку висохне, геть усюди калюжі стоять і болото по коліна. Такий сезон тобі випав. Ось коли підемо на береги катуні та в гори, особливо коли вони засвітуть. Раїса мовчала, але я бачив, що вона мені не вірить. Наступного дня купили на пошті талон для переговорів, і Раїса зателефонувала з гуртожитку в нашу незабутню кончу заспу до брата. Після короткої розмови, в якій панують привітання і вигуки радості, обличчя Раїси перекосив жах. Вона відірвала від вуха слухавку і ледь чутно мовила. Чорнобильська атомна вибухнула. Усі, хто може, покидають Київ, їдуть у Крим, на Кавказ, «Нам іще уявлялося, через місяць-другий усе налагодиться, стане на свої місця».